Поверне він назад у свої становища. Чи має набір напасти іще на кого-небудь? Крек насупився і мовчав. Його темне, густо подзьобане віспинами обличчя було незворушне і не проникне, мов кам'яна баба на степовій могилі. Скільки у Ернака військ? Він прийшов сюди сам чи разом з іншими гунськими племенами. Підійшли щеки хориву, стали прислухатися. Крек безтямно дивився на молодого полянського воя, і в його вузьких чорних очах зачаїлася тривога, яку він даремно намагався приховати. Щек схопив його за груди, затряс. «То відповідає же, степовий беркуте!» коли тебе питають. Той щось буркнув по-гунське і знов замовк. Не розуміє по-нашому, сказав Кий. То чого з ним морочитись? Прикінчити і все. Ще крішуче рубанув рукою. Такий розсудив інакше. Прикінчити ніколи не пізно. Ні. Посадіть його на коня. Заберемо з собою. Отець дещо пам'ятає по розпитає його як слід. Сонце звернуло з полудня і пекло немилосердно. Всі були страшенно стомлені, хотіли їсти, пити, але Кий не дозволив ні хвилини відпочинку. Боявся, що гун, не виявивши зникнення своїх воїнів, пошлють по їхньому сліду погоню. Виявивши сім'ю князя Добромира з Яру, і забравши своїх коней, він обрав найкоротший шлях до росі Через високу могилу і чорний ліс Хоча усім було ясно, що треба поспішати Їхали поволі Смертельна втома і спека Відібрали і у людей, і у тварин останні сили Над безлюдним степом зависла сонна тиша Ні хмаринки на небі ні подиху вітерцю, Тільки чути, як ліниво Пересвистуються бабаки, Та шелестить під кінськими копитами Сива ковила. Дорогу прокладав щек, А кий з хоривом тримались позаду, Пильно поглядаючи На далекий обрій, Чи не покажеться, Де гостроверхи Ковпак гунна. Та всюди спокійно, Мерехтить у мареві синя долина, Ширяє у високості темний орел, Монотонно гудуть над червоними головками будяків Поважні волохаті джмелі. Так і їхали до вечора. А коли досягнули високої могили, Кий звелів ставати на нічліг. «Висока могила, тут будемо ночувати». Князь Добромир, що усю дорогу, здавалося, дрімав у напівзабутті. Почувши цю назву, ураз стрепенувся, розплющив очі, почав вовтузитися у своїй попоні, щоб підвести голову. «Висока могила? Покажіть мені її! Покладіть так, щоб було видно!» Вибрали місце над струмком, Недалеко від тінистого зеленого гаю. Коней стриножили, І пустили пастися, Князя Добромиру намостили Із трави та бур'яну, Яку постелю на горбку, Щоб видно було високу могилу, І, напоївши холодною водою, Поклали відпочивати. Таке ж ложе приготували і для жінок, Гунна прив'язали до дерева, щоб не втік. І тільки після цього брати взялися готувати вечерю. Поки щек хорив і боревой збирали сухий хмез і розкладали багаття, кий попатрав з трепета, посік його мечем на шматки, нарвав якогось пахучого зела і накопав, Їз темного коріння Все це склав у закопчений Бронзовий казанок Який возив з собою біля сідла І наповнив водою